وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجد رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب تنتغفر من الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، آية 154. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. في البابين. Beliau hendak menjelaskan kepada kita Perbedaan Antara kaum muslimin Al-mu'minin Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Haqqal iman Dengan orang-orang yang di dalam hati mereka Terdapat penyakit Dari kalangan munafikin. dan yang semisal mereka di mana seorang mukmin mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengagungkan Allah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan mereka dan mereka senantiasa berpasang baik bahawa Allah Azza Wajal tidaklah zalim terhadap hambanya dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perbuatan perbuatannya di alam jagat raya semesta ini Pasti memiliki hikmah Yang balighah Kemaslahatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Sehingga Seorang mukmin Mereka tidak berburuk sangka Dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala baik yang berkenan tentang permasalahan takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajal bahwa apa yang telah menjadi ketetapan Allah dari berbagai macam takdir maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu itu karena ada hikam, berbagai macam hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui demikian pula dalam permasalahan asyara' kita wajib untuk berhusnudzan berbaik sangka Terhadap segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita Berupa kewajiban-kewajiban Perintah-perintah dan larangan Wajib bagi kita untuk berhusnudzan pula Bahawa apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Disebabkan karena Allah lebih mengetahui Masalihul ibad. Bagi hambanya Hanya terkadang Di antara Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Dari syariat tersebut Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan kepada kita Hikmahnya Sebabnya Ada pula yang tidak Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kaum mukminat untuk mengenakan jilbab menutup seluruh tubuh mereka dari ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki dan tidak terlihat satupun dari anggota tubuh mereka termasuk wajah dan telapak tangan. Tatkala mereka berada di hadapan orang-orang yang bukan mahrumnya. Dari keadaan orang-orang yang ajanib. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu. Dan Allah menjelaskan hikmahnya. Qull li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabiihim. Dalika adnaa yu'raf fala yudhayy. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Katakanlah kepada istri-istri muwahhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anak wanitamu dan kepada seluruh wanita kaum mukminin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai wanita merdeka bukan seorang wanita budak sehingga mereka tidak diganggu itu hikmahnya itu hikmahnya Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melemah-lembutkan perkataannya tatkala berbicara dengan laki-laki yang lain Taklah takzahna bil kauli, faytumag al-ladhi fi qalbhi marat. Wakulna kaula ma'rifah. Maka janganlah engkau, ya, merendahkan suaramu, melemah lembutkan suaramu, yang akan membangkitkan ketamakan orang-orang yang di dalam hati terdapat penyakit, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya. Kenapa Allah Azza wajal melarang mereka untuk melembut-lembutkan suaranya? Agar kemudian tidak menimbulkan fitnah. Dan yang lainnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wajal menjelaskan pada kita hikmahnya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulnya nya alaihi wasallam tidak menjelaskan pada kita hikmahnya dalam banyak hal Ya seperti kenapa kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Nah Ketika salat apa hikmah dari bersedekat Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kenapa setelah seorang itu berdiri diperintahkan untuk ruku, kenapa tidak sujud setelah ruku kenapa bangkit kembali setelah itu sujud yang ada adalah ta'abburiyah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu SWT dan ini adalah perkara-perkara yang telah diperintahkan kepada kita dan kita wajib untuk ta'at ikhma yang paling besar dalam hal ini adalah keta'atan nah hasil kita wajib untuk meyakini bahawa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada umatnya melainkan dari perintah itu akan mendapatkan kemaslahatan apakah kemaslahatan itu sifatnya murni ya ataukah kemaslahatannya lebih besar daripada kemotorataan dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita dari sesuatu Larangan Melainkan disebabkan karena Pada larangan tersebut Terdapat mafsadah Kerusakan Apakah kerusakan itu murni Ataukah kerusakannya Lebih besar daripada Kemaslahatan Demikian pula dalam hal takdir Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan sesuatu Melainkan Allah Azza wa Jal menghendaki satu hikmah. Seperti contoh, tak kala terjadi musibah, bencana yang menimpa manusia. Bahkan terkadang menimpa kaum muslimin. Itu semua ada hikmahnya yang Allah SWT kehendaki. Zahara al-fasadu fil barri wal-bahar iman qashabat aidi an-nas li yudhiqahum badhalladhi yarji'un telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri agar mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka amalkan semoga mereka kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang mukmin Selalu berhusnudzan Berbaik sangka Dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun orang-orang munafikin Tidak demikian Orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit Mereka bersu'udzan Berburuk sangka Terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Sebagian mereka menyangka bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar takdir yang tidak ada hikmah dibalik semua itu. Sebagian mereka murka dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Menuduh Allah dengan berbagai macam tuduhan. Zalimlah. Allah itu tidak adillah. Allah itu kejam dan seterusnya. Dari kelakuan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Menyebutkan di dalam al Quranul karim Sifat orang-orang munafiki Bahawa mereka adalah orang-orang yang selalu berburuk sangka Pada Allah Seperti buruk sangkanya kaum jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya dhununa billahi gairal haq Mereka berprasangka terhadap Allah Yani orang-orang munafiki mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar, yang batil. Ya, vanal jahiliyah seperti prasangkannya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahuwataala pada kedudukannya, tidak mengagungkan Allah Azza Wajalla dan tidak ditempatkan pada kedudukan yang mulia yang agung. Inilah Milah. yang ada pada kaum jahiliyah. Mereka menyangka bahwa Allah itu punya sekutu. Mereka menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah merupakan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka Sebagaimana mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa humm syirikun. Yaqulun. Mereka ini mengatakan. Hallana minal amri min syaih. Apakah kita punya pilihan. Untuk melakukan sesuatu. Apakah boleh. Kita punya pilihan. Untuk meninggalkan perintah Nabi SAW. Karena mereka menyangka bahawa Nabi Alaihissalam akan binasa. Mereka menyangka bahawa kaum muminin yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hancur. Pernyataan mereka ini terjadi pada perang Khandaq, perang Al-Ahzab, mana mereka dalam keadaan takutan. Nah, mereka selalu berseulatan, menyangka bahawa Rasulullah Alaihissalam tidak akan ditaulam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka ketakutan. Sementara kaum mukminin diberikan ketentangan oleh Allah subhanahuwataala, maka mereka diberikan perasaan ngantuk, maka mereka pun tertidur. Kenikmatan yang mereka rasakan. Adapun orang-orang dalam hati mereka terdapat penyakit was-was, ragu, buruk sangka, dan mereka menyangka bahwa kaum mukminin akan dibinasakan dan tidak mendapatkan pertolongan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yadunnuna billah. Ghairal haqqi dhannal jahiliya. Sehingga mereka mengatakan. hal Hallana minal amri min syaih. Apakah kami. Punya pilihan. Punya kemampuan untuk menyelisihi. Apa yang. Diperintahkan oleh Nabi s.a.w. Kul innal amra kullahu lillahi. Katakanlah segala perkara itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan baik yang, dan yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kemaslahatan hambanya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Allah memberikan pertolongan pada kaum mukminin. Itu sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadinya sijal dalam pertempuran. Antara kaum muslimin dengan kuffar. Itu adalah sunnatullah. Terkadang kemenangan di tangan kaum muslimin. Terkadang kemenangan itu di tangan orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kaum muslimin. kalah dalam sebagian peperangan. Karena satu hikmah. Akan tetapi. Akibatnya dan akhirnya. Walakibatul ilmuttaqi. Akibat itu pasti akan dirasakan oleh. Orang-orang yang bertakwa Mereka pasti akan mendapatkan keberhasilan pada akhirnya Ini merupakan sunnatullah Al-harbu sijal Pertempuran itu silih berganti Menang dan kalah Nah Kalau pertempuran itu selalu dimenangkan oleh kaum mu'min Maka tidak akan terpisahkan Antara orang-orang mukmin yang hakiki Dengan orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit Seperti orang-orang munafik sehingga faedah dan hikmah tatkala kaum muslimin terkalahkan dalam perang Uhud maka muncullah barisan al-munafiqin yang tatkala kaum muslimin terkalahkan dalam perang itu maka mereka pun menampakkan taring mereka dan mereka pun mulai melakukan berbagai macam trik untuk menghancurkan kaum muslimin walaupun dengan cara-cara yang halus namun Allah Subhanahu wa taala membatalkan seluruh rencana mereka tersebut. Qul innal amra lillah. Maka katakanlah seluruh perkara ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la Mereka menyembunyikan kepada kaum mu'minin Mereka menyembunyikan suatu pada diri diri mereka dan mereka tidak tampakkan. Apa kata mereka? Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna huna. Kalau lah sekiranya kami memiliki pilihan ya. Kami memiliki kemampuan untuk menghindar. Kita tidak akan terbunuh di. Mereka menyangka bahwa ajal itu bisa diakhirkan. Mereka menyangka bahwa dengan taat kepada Allah Subhanahu dan rasulnya maka mereka selamat dari pembunuhan padahal kematian itu tidak akan diundur dan tidak akan dimajukan dan telah meninggal sebagian dari kaum mu'minin dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki lalu Allah katakan tentang mereka kulau kuntum fi buyutikum labarazal ladhina kutiba alaih mulqatlu ila mazajih walaupun kalian di rumah-rumah kalian Orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa mereka telah ditetapkan kematian bagi mereka pada saat itu. Tentunya akan keluar dan akan menuju tempat di mana mereka akan mati. Itu sudah menjadi ketetapan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan bisa menghindar dari kadarullah. Inna Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika arada qabda 'ad bi ardhin ja'alallahu ilaiha hajah. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki untuk mewafatkan seseorang maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu memiliki kebutuhan ke tempat tersebut maka dia pun mati di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mansabiyah Al-Sahabiyyam. Iza arad Allah qabda abdin bi'ardin. Ja'ala Allahu ilaiha haja. Man sahabiyu, Aba Bakar. Abu Hurairah, man rawah. Buraidah, uh? man rawah. Hah? Tirmidhi, enta al-lazhi ajabta wa عندك يا جميل جميل الاجي لا يدري عندك يا ابو نعم لا يدري عندك لا يدري ايضا عندك, عندك عندك عثمان عندك عمران أبو عزة بارك الله فيك عندك الترمذي اللهم استعان wa qawluhu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ad-dhanin billahi dhanna as-sau 'alaihim dairatus-sau mereka itu yakni konteks ayat sebelumnya menjelaskan tentang kaum munafikin dan musyrikin bahawa mereka itu adalah orang-orang yang berprasangka terhadap Allah dengan buruk sangka, prasangka yang buruk terhadap Allah, zanul aib, zanul jahiliyah. Persangkaan mereka menyangka bahawa kekuatan Rasulullah SAW ini akan hilang. Mereka menyangka bahwa Islam ini akan sirna di muka bumi, itu prasangka mereka. Mereka menyangka bahwa apa yang didakwakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya bertahan beberapa lama saja, nantinya akan hilang, nantinya akan sirna. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan prasangka mereka itu, prasangka yang buruk. Menyangka bahwa Allah tidak akan menolong mereka. Dan ternyata Allah Azza wa Jal. Memenangkan agama ini. Di atas seluruh agama. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله. ولو كريه الكافرون. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya. Dengan petunjuk dan agama yang haq. Agar Allah menangkan terhadap seluruh agama. Walhamdulillah. Dan semakin nampak. Kekuasaan Islam semakin meluas. Terkhusus pada zaman al-kulafahur Rashidun. Terjadi futuhat besar-besaran. Kemenangan kaum muslimin. Menundukkan negara-negara besar. Negara-negara Eropa. Semuanya tunduk di tangan kaum Muslimin. Nah. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan akan terus menerus. Islam itu akan ada di muka bumi ini. Dan tidak akan pernah hilang. Hingga mendekati hari kiamat. Hingga mendekati hari kiamat. La tazalu taifatun min ummat. Tahirin alal hak. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله اهل الحق tetap ada pada setiap zaman tanpa melihat berapa jumlah mereka mereka adalah ahlul hadis ahlus sunnah wal jamaah maka ايخواني في الدين اعزكم الله اني مبطل persangkaan orang-orang musyrikin dan munafiqin sebab dari sini pula menunjukkan bahawa termasuk ciri-ciri batin pada satu kelompok, pada satu ektiqat, Tadalah kelompok itu ada awal munculnya. Yang nantinya akan ada pula akhirnya. Dan tidak akan tinggal. Tidak akan muncul, tidak akan terus-menerus keberadaannya. Kelompok apa saja? Nah, pasti ada awalnya. Dan awalnya itu muncul pada zaman-zaman fitnah. Salat mereka tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Alaihi alaihissalatuhassalam. Mu'tazilahnya. Yang muncul pada zaman tabi'i. Demikian pula qadariyah. Yang muncul di saat para sahabat masih ada. Demikian pula ashia ah yang muncul pada zaman khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu talain ada permulaannya dan tidak bersambung sangat sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula al-firq yang lainnya, al-ikhwanul muflisun, jabatut tablis. Islam jama'at, jama'atul muslimin, Hizb ut-tahrir, dan yang lainnya. Ada permulaannya. Sehingga asas dan prinsip-prinsip mereka tidak bersambung sanatnya. Sampai kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ada pun ahlu sunnah wal Jamaah, Falaysa lahum jama'atun illa ahlu sunnah. Walaysa lahum i'tiqad illa maja'a'ani nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alaihim dairatus saw maka atas mereka itu orang-orang munafikin wal musyrikin mereka akan diliputi pula oleh berbagai macam asaw kejahatan dan kejelekan azab di dunia mereka mendapatkan fitnah dengan kesesatan mereka dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih mereka lah yang mendapatkan kejelekan itu. Mereka yang selalu berada dalam keburukan. Bukan yang mereka sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-jazak menjinsil amal. Balasan yang mereka dapatkan. Sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Tatkala mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa kaum mukminin tidak akan diberi pertolongan mereka akan sirna maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan prasangkaan buruk tersebut maka mereka pun selalu ditimpa keburukan di dunia dan di akhirat Qala Ibnu Qayyim fi al ula berkata Ibnu Qayyim rahimahullah pada ayat yang pertama Fussira hadza adh-dhann bi annahu subhanahu la yanshuru rasulah Telah ditafsirkan dhann ini persangkaan yang dimaksud di sini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya wa anda amrahu sayat mahlu dan bahwasanya perkara-Nya itu akan hilang. Islam itu akan sirna. Dakwahnya itu akan runtuh. Itu persangkaan mereka. Wa dan ada pula yang menafsirkan bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Perpuk sangka mereka. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyangka bahwa apa-apa yang terjadi ini bukan karena takdir Allah bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. ini yani keluar dari kekuasaan Allah. Jadi buruk sangkanya karena mereka mengingkari bahwa Allah berkehendak terhadap seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini. Qadariyah mengingkari takdir. وافسر ففسر بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار اي تتم ما امر رسوله صلى الله عليه وسلم وان يظهره على الدين dan juga ada pula yang menafsirkan dari kalangan para ulama bahwa mereka yang dimaksud dengan rosakan buruk mereka, yaitu mereka mengingkari hikmah ya. yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan mengingkari takdir serta mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan perkara rasulnya sallallahu alaihi dan mengingkari bahwa Allah akan memenangkan agama yang dibawa oleh rasulullah sallallahu terhadap seluruh agama wa hadha huwa dhannus sa'i alladhi dhannahul munafiqun wal musyrikuna fi suratil fath dan inilah persangkaan yang buruk, ya, yang disangka oleh orang-orang munafikin dan musyrikin dalam surah Al-Fatih. Berarti di sini Nur Qayyim Rahimahullah menyebutkan tiga penafsiran, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wainama kana hadha dhanna saw la annahu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu Dan ini dikatakan sebagai persangkaan buruk persangkaan yang jelek sebab persangkaan ini merupakan persangkaan yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa taala wa ma yaliqu bihikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq dan juga tidak layak dengan hikmah yang Allah tetapkan. Pujian terhadapnya dan janji Allah yang pasti terjadi. Karena Allah tidak akan mengingkari janji. Dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Faman dhanna. Maka barang siapa yang menyangka. Anahu yudilul batila alal haqqi idalatan mustaqirratan. Yatmahillu ma'ahil haqqi. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan menampakkan kebatilan itu. Di atas kebenaran. Allah akan memenangkan kebatilan itu di atas kebenaran. Dengan kemenangan yang terus-menerus ya kemenangan yang terus-menerus kekuasaan yang terus-menerus yang menyebabkan hilangnya al-haq barang siapa yang menyangka dengan persangkaan seperti ini aw ankara ayakunama jara biqadha'i wa ataukah dia mengingkari bahwa apa yang terjadi itu berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Awa ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaihal hamdu. Atau kadia mengingkari bahawa takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hikmah yang besar yang agung yang berhak Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dengannya. Bal za'ama anna dhalika li masya'atin mujarradah. Namun menyangka itu sekedar kehendak Allah saja. Tidak ada hikmah, tidak ada kemaslahatan. Dari takdir Allah. Jadi takdir Allah semata takdir saja kosong dari kemaslahatan. Sekedar Allah mau berbuat. Begitu. Buruk sangka mereka. Maka barang siapa yang berburuk sangka satu di antara tiga ini. فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Maka itulah persangkaannya orang-orang kafir dan celakalah orang-orang kafir dan mereka akan mendapatkan neraka Nah Ya. Wa aktsaru dari manusia ya dhunnuna billahi dhanna Mereka menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang buruk. Banyak segala manusia demikian. keadaan mereka salah satu dari tiga ini. Apakah mereka menyangka bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menolong al-haq? Menyangka bahwa kekuatan orang-orang kafir itu akan terus-menerus. Buruk sangka terhadap Allah. Sehingga mereka menyangka bahwa Kebatilan itu selalu nampak, kebatilan itu selalu dimenangkan, sementara kaum muslimin, mazlumun, muhanun, dizalimi, terhinakan di mana-mana. Kenapa orang-orang kafir mereka memiliki kejanggian teknologi, mereka memiliki power kekuatan ya untuk menguasai negara-negara kaum muslimin. Dan kenapa kaum muslimin selalu tidak diberikan pertolongan oleh Allah? Dari dulu Palestina selalu dizalimi oleh Isra, eh, oleh hؤلاء eh, ha Nah. Al-Yahud La'anatullah alaih Kenapa Irak diserang Dan kaum muslimin terlantar, sengsara Kenapa Afghanistan demikian pula Di berbagai belahan dunia kaum muslimin diinjak-injak oleh orang-orang kafir Mana pertolongan Allah Sebagian mereka menyangka dan berburuk sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Nah, padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kaum muslimin dalam keadaan hina? Pelajari, perhatikan sebab-sebabnya. Jangan yang disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Pelajari sebab-sebabnya. Mengapa kaum Muslimin menjadi hina? Kenapa orang-orang kafir mereka memperbutkan kaum Muslimin seperti diperbutkannya makanan di atas sebuah piring? Apa yang menyebabkan demikian? Jawabannya akan telah dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusiku antada alaihumul Uman, kata tidaklah kalatuilakas adiha, bahawa akan muncul nanti satu zaman di mana umat-umat ini dari kalangan orang-orang kafir mereka akan memperbutkan kaum Muslimin, mereka akan menginjak-injak kaum Muslimin. Bagaikan orang-orang tidak makan memperbutkan makanan di atas sebuah piring. Hina kaum Muslimin pada saat itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, hal min qillatin nahnu yauma idin? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallam, 'Lak balantum yauma idin kathir. Kalian pada waktu itu jumlahnya banyak sekali.' Namun kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Ya. Nah. Bagaikan. Apa ya kawan? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Sekedar mengucapkan muslim, muslim, muslim. Nah tapi ibadah lah menegakkan sunnah, lah penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala nah sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir itu berani terhadap kaum muslimin Walayyanshi an Allahu an kulubi adui kumul mahabataminkum. Allah akan melepaskan dan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir kepada kalian. Walayyakrifan Allahu fi kulubi kumurad. Lalu setelah itu Allah akan mencampakkan ke dalam hati kalian itu perasaan takut, ketakutan. Nah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kan menjadikan pada diri kalian itu ada penyakit al-wahan. Al-wahan. Kata para sahabat Umar al-Wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Hubbukum lid dunya, wa karahiyatukum lil maut. Kalian terlalu cinta dengan dunia cinta dengan harta benda kalian cinta dengan kehidupan dunia dan kalian benci yang namanya kematian dalam rewati yang lain wakarahiyatukum lilqital karena kalian benci untuk berperang sehingga kaum muslimin terhinakan nah mereka telah lupa syariat Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah merobah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syirik justru diamalkan, yang tauhid dianggap syirik. Itulah keberadaan mereka. Wa kaiqwanif dinazakumullah tidak akan ada yang bisa mengembalikan kesucian dan kemuliaan umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada agama Allah kecuali apabila mereka kembali menekuni agama Allah tafakku fid din mempelajari agama Allah talabul ilm inilah yang akan memelihara kemurnian umat kemuliaan na' idha tabayatum bil'inah وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَضْتُمْ الْجِحَادِ سَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّةِ لَا يَنْزَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ Apabila kalian telah rida terjadi jual beli dengan cara riba dengan cara inah lalu kalian rela dan senang dengan peternakan kalian dan demikian pula dengan sawah ladang kalian. Lalu kalian meninggalkan jihad fisa bilillah. Jihad fisa bilillah. Wa min afdalil jihad talabul ilm. Menuntut ilmu. Kalau tidak demikian kalian meninggalkan itu. Maka Allah mencampakkan pada diri kalian kehinaan. Kerendahan. Dan itu tidak akan dicabut oleh Allah kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada agama jalan yang benar sebagaimana yang telah dijalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabah Nase Allohazza Jalla Ayyana Ilaa Siratul Mustaqim Ilahul Anfaqan Insya Allah kita lanjutkan التي برتضوان يبرك تفضلوا ما فيكم الله.